Jag heter Anna Herdy och jag är chefredaktör för Flamman. Eh, och jag har idag med mig Elisabeth Antfolk som är ordförande på kommunal sektion för privat vård och omsorg i Stockholm. Hej Elisabeth! Hur mår du? Hej Anna! Jag mår bra, tack. Sitter du i karantän? Nej. Det gör, det gör jag faktiskt inte. Utan jag är i tjänst just nu, just nu vid köksbordet men senare idag på kontoret. Härligt. Eh, mm. Jag sitter också på kontoret eh, för att här är ingen annan. Så då, då går det bra. Ja. <laughs> eh, ja, jag tänker att vi helt enkelt går... Eh, du, du jobbar på kommunal eh, i Stockholm. Och eh, kommunal i Stockholm har ju rätt mycket att göra och ta i just nu kan jag tänka mig. I morse rapporterade Sveriges Radio, eh, Ekoredaktionen, Eko om att 43 kommuner under veckan har uppgett till Ekot. Att de nu har bekräftade fall på äldreboenden i kommunen. Och ytterligare 51 kommuner säger att de har misstänkta fall på kommunens äldreboenden. Och personalen inom både äldreomsorgen och hemtjänsten tar ju hand om de personer som Folkhälsomyndigheten säger att vi ska skydda allra, allra mest. Vill du berätta lite om hur situationen för kommunalsmedlemmar medlemmar just nu, hur den är? Mm. Jag tänkte att jag ska börja med att presentera också att när jag inte är facklig i mm. princip på heltid så är jag själv undersköterska i hemtjänsten mm. hos en privat arbetsgivare. Mm. Så det vi berättar om från de fackliga expeditionerna i Stockholm nu, det är ju för många av oss också den verklighet vi själva arbetar i. Mm. Jag jobbar inte i någon högre omfattning just nu i hemtjänsten men jag är där och aktivt arbetare. Mm. Det är inom både hemtjänst och äldreomsorg otroligt vidriga arbetsförhållanden just nu. Mm. Utöver det att man primärt saknar två saker. Man saknar kollegor och man saknar adekvat skyddsutrustning för att utföra arbetet som man är tänkt att göra när man är i tjänst. Mm. Det, man jobbar långa pass. Vi har medlemmar som jobbar 7-21, får mat av arbetsgivaren, sover över på arbetsplatsen, kör 7-21 dagen efter igen. De kommer alltså inte alls hem och träffar sina familjer på flera dygn för att underbemanningen är total. Man jobbar ensam på avdelningar där man ska vara två eller fler som arbetar. Det blir ju ingen kvalitet, såklart mm. oerhörd stress och ett enormt ansvar för den personen som är och jobbar mm. under sådana förhållanden mm. och självklart med påverkan mot de boende också. Mm. Och på det här så saknas det skyddsutrustning på alldeles för många ställen just nu. Mm. Och det är skyddsutrustning som, liksom all form av skyddsutrustning, masker... Det handlar om det brömda munskyddet då, mm. som vi ska ha eller inte ha, mm. beroende på vilken kvart man lyssnar på mm. nyhetsutsändningarna. Mm. Eh, det, om munskydden känner jag väldigt starkt att jag vill säga jag umgås eh, och har gjort det hela mitt vuxna liv med mycket vårdfolk. Mm. Eh, hemtjänst, äldreboenden. Mm. Jag har kompisar som jobbar på, med intensivvård på Karolinska sjukhuset. Mm. Annan medicinsk vård också. Det finns ingen av oss som tror för ett ögonblick att munskyddet inte är nödvändigt för oss som personal. Mm. Allas gemensamma analys är att det här är ett beslut fattat av 21 regioner mm. utifrån att det inte finns mm. munskydd att tillgå. Mm. Man sänker kraven för att det är omöjligt att uppfylla dem helt enkelt. Ja, det är vår absoluta uppfattning. Mm. Och... Och i, i den här diskussionen om huruvida det hjälper med munskydd eller inte. Är det, alltså för det, det är, ju, munskydd är ju något som finns i den vanliga vården i vanliga fall också. Ja. Och det säger väl en del om att det visst borde användas naturligtvis. Mm. Och eh, idag med en smitta där också. Alla, alla fakta som kommer fram för varje ny dag som går. Nu säger Anders Tegnell och eh, resten av Sverige att man lär sig mer och mer om viruset i sig hela tiden. Mm. Mm. Eh, men man har ju inte presenterat några som helst adekvata fakta som säger att eh, det är riskfritt att gå utan munskydd mm. in till smittade boende. Mm. Tvärtom så kommer ju rapporter från hela världen som säger att de av sjukvårdspersonalen- –som exponeras mest för coronavirus, det är också de som dör nu. 68 mm. läkare i Italien, mm. eh, tre sjuksköterskor och två läkare som intensivvårdas i Stockholm. Jag tycker att den typen av fakta– mm talar mycket bättre för hur vi tänker i vård och omsorg än det man signalerar från myndigheters håll och regioner i dagsläget. Mm. Mm, verkligen. Eh, finns det medlemmar hos er som arbetsvägrar på grund av det här med bristen på skyddsutrustning och personal och så vidare? Och arbetsmiljön och liksom förhållandena? Vi har medlemmar som är så absolut skräckslagna att gå oskyddat in till smittade boende att de är beredda att ta avsked för att slippa utsätta sig för att eventuellt ta hem smittat mm. till sina familjer. Mm. Mm. Och det är en oerhörd utsatthet att befinna sig i såklart. Mm. Och jag tror också att det är viktigt att man belyser att medan vi i hemtjänst och äldreomsorg förväntas jobba under faktiskt de mest undermåliga omständigheterna mm. just nu så kablas det från hela världen dygnet runt nu ut bilder på sjukvårdspersonal som ser ut som att de är på väg till mars snarare än att vårda mm. patienter i ett patientnära arbete. De, sjuk, all sjukvårdspersonal ska naturligtvis ha all tänkbar skyddsutrustning. De är i smitthärden hela tiden och arbetar patientnära. Men varandes undersköterska i äldreomsorgen. Så vi jobbar ju på samma sätt. På ett boende så ska man bedriva ett vårdarbete som går ut på att man isolerar bekräftat smittade personer. Man skalar ner den gruppen undersköterskor som tar hand om de här sjuka människorna mm. till ett minimum i syfte att hindra smittspridning både på boendet och bland personalen. Mm. Vilket innebär att som undersköterska i äldreomsorgen ser man ju inte ett dugg mindre exponerad för smittan än man är i faktiska sjukhusvården. Mm. Mm. Men vi gör det under helt andra förhållanden än man gör på sjukhusen. Mm. Du pratade tidigare om hur, hur lite personal det är. Det är alltså folk som är sjuka själva eller kanske tar hand om barn och så vidare kan man tänka sig. Hur gör det att det kommer in väldigt mycket ny outbildad personal i verksamheterna? Och... Ja, och förutsatt att man får in personal överhuvudtaget. Eh, på, i, I vår sektion är vi 3 700 medlemmar. Mm. Vi jobbar merparten av oss inom äldreomsorgen, mm. fördelat på boende och hemtjänst. Och så har vi lite eh, sjukvård också. Mm. Eh, på de ställen där vi vet om att smittan finns och skulle jag säga har fått fäste. Där är sjukskrivningstalen mellan 25 och 50 procent. Mm. Och halva personalstyrkan borta. Redan 25 procent är ju skräcksiffror. Mm, mm. 50 av bemanningen borta. Det ställer ju krav på kvarvarande personal och verksamhetschefer och mm. hela företagen. Mm. Eh, som man inte ens vill föreställa sig vad det ska vara att jobba under de omständigheterna. Mm. Eh, och det är klart att nu... Eh, Röda korset håller ju på att utbilda permitterad satspersonal. Mm. Jag tycker att det är ett jättebra initiativ. Jag tror att det är, de har ju beskrivit att det är kabinpersonalen som är vana vid att hantera oväntade och konstiga situationer som mm. kan uppstå i ett flygplan. Mm. De är HLR-utbildade. Mm. Jag tror att det är jättebra. Mm. Men jag tänker också när de här 200 ska ut i arbete och gå in och avlasta i vården. Att eh, min förhoppning är att de inte ska göra det vårdnära arbetet. Alltså det, det kroppsliga mot de äldre utan att de avlastar med det vi andra inte hinner med. Mm. Mm. Inköp och klädtvätt och eh, det här praktiska mm. runt en person men mm. inte, inte att vara den som är närmast individens kropp mm. i, i de momenten. Mm. Nej, för att utbildningen som de får från Röda Korset, hur, var, den är Jag har läst tre dagar, att det är en tre, tre dagar mm. digital uppbildning. Mm. Mm, jag tror och, Sofia hemmet också har något, och den, den var väl på plats liksom, men ja. Ja. Det är väl också begränsat. Ja. Eh, för att det är väl det som också... Det är väldigt många som nu vill hjälpa till. Eh, så det är ju dels en, en, den delen. Men sen så finns det ju redan idag väldigt många som, är, som har otrygga anställningar. och som, som, liksom, som det här i hemtjänsten. Som eh, Ekot rapporterade också i morse om hur ungefär 25% av de arbetade timmarna i hemtjänsten i Stockholm utförs av... Vad kommunals representant kallade för daglönare, det vill säga timmissar och att det innebär väldigt liksom rullians på, på folk hemma hos just de äldre. Hur ser du på, på liksom användningen av timmissar nu i den här krisen? Jag skulle säga att arbetsgivare sitter och panikanställer mm. det som Ulf kallar daglönare då mm. och som är etablerat timmingsbegreppet. Mm. Jag vet också att Stockholms stad har gått ut med direktiven överanställ och anställ inte på timmar mm. utan ge en, en riktig anställning då på ett vikariat på 100% mm. över minst hela april och hela maj månad. Mm. Och eh, i min värld när man behöver folk i det här akuta skedet så är det klart att jag också anser att man anställer dem på andra villkor än att ringa sin vid behov. Mm, mm, Dessutom så vet ju alla vi nu, eh, både i Stockholm och i resten av Sverige att behovet kommer att vara konstant under en längre tid. Nej, mm, mm. det, det, det känns ju som också att det här är... Jag, jag tror att Agnes, Anders Tegnell... Eh, och fick frågan av EKT i morse också. Så här, har vi inte misslyckats med det här uppdraget som ni har satt som det främsta? Det vill säga att skydda de äldre. Eh, och det kunde han ju konstatera att det, det har man. För att det här känns ju som, när jag hörde nyheterna i morse, det känns ju som en tickande bomb. Vad, alltså, om vi får en stor spridning på landets äldreboenden, då är det ju den gruppen som kommer att eh, dels kräva väldigt mycket intensivvård, men också, vi kommer förlora dem liksom, eh, i mm. ganska stora mängder. Mm. Eh, vad har kommunal för eh, liksom politiska krav i den här krisen som, som, eh, som nu pågår? För det känns ju som att det är, det är nästan oöverblickbart på det viset. Att det är så, så mycket saker, så många olika grejer som ställer till det. Våra politiska krav det är väl det brevet som Tobias Baudin skickade till socialstyrelsen här en dagen. Du får, eh, det får jag gärna redogöra. För ah, det. Ja, jag började leta i den andra telefonen mm. här nu och tänkte direkt att jag får rota fram det. Mm. Nu ska vi se. Kommunal Kommunalriktade krav till socialstyrelsen. Mm. Vi har då skickat en skri skrivelse till socialstyrelsen. Ja. Eh, kommunerna har akut materialbrist. Äldreomsorgens personal behöver skyddsutrustning för att skydda sig själva och de äldre. Och då skriver han om att det är positivt att eh, Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att vara nationell inköpscentral av personlig skyddsutrustning och att sedan fördela utrustningen mellan regionerna. Och vid behov att ta över regioners och kommuners ansvar för att säkra tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmateriel. Mm. Det är av yttersta betydelse att en nationell myndighet har en samordningsroll i detta allvarliga läge. Och sen skriver han att med denna skrivelse vill kommunal uppmärksamma socialstyrelsen om arbetsmiljön för kommunals medlemmar samt den akuta bristen på skyddsutrustning i kommunala verksamheter. Mm. Vi efterfrågar omedelbara åtgärder samt tydliga riktlinjer. Och då har man också gjort en snabb enkät bland personal i äldreomsorgen mm. om vad det är man saknar idag. Mm. 75% av de som har svarat i hemtjänsten känner oro över tillgången till skyddsutrustning. Mm. På äldreboenden är 68% orolig personal. 36 procent av de svarande i hemtjänsten svarar att det under den pågående pandemin förekommit situationer där personalen har arbetat utan rättsskyddsutrustning. Mm. Alltså 36 procent i hemtjänsten har jobbat utan skyddsutrustning. På äldreboenden svarar 25 procent att de också har jobbat utan rättsskyddsutrustning. Mm. Covid-19-krisen har bara börjat men materialbristen är redan högst aktuell. Bristen på material handlar framförallt om förbrukningsmaterial som personlig skyddsutrustning för vårdpersonal, handskar, handsprit, desinficeringsmedel, förkläden med mera. Mm. Och, eh, kommunal efterlyser nu att Socialstyrelsen i sitt kommande arbete är tydligare med att samordningsuppdraget för skyddsutrustning Också handlar det om att fördela material till kommunerna och verksamheten i äldreomsorgen. Mm. Vi vill att Socialstyrelsen hörsammar det enorma behovet av skyddsmaterial i kommunerna. Där en stor del av vården och omsorgen av våra äldre finns. Socialstyrelsen måste se till att skyddsutrustningen också når kommunerna. Mm. Och hur fungerar det då med, eh, det vill säga, alltså när det, i Stockholm finns ju en väldigt hög andel privata boenden och kommunala boenden. Liksom. Hur, då antar jag att det, det, då fördelar staden eh, allting bara lika på alla boenden. Jag utgår ifrån att det är andelmeningen i det hela. Min arbetsgivare har ett avtal med Bromma stadsdelsnämnd. Mm. Mm. Eh, och då utgår jag ifrån att kommunens ansvar kommer att ligga lite väl mot oss. Eh, som det gör mot deras egna kommunala boenden. Mm, mm, så måste det ju vara. Ja. Eh, jag har hört eh, att det ställs krav också på här krisavtal i, i eh, liksom sjukvården. Är det någonting mm. som kommunal också... Eh, kommunal har tecknat ett avtal med Karolinska sjukhuset mm. Som inte är krisavtal eh, så som det är utformat. Mm. Och Kommunal har tecknat ett avtal som man själv inte är helt nöjd med. Mm. Men som under rådande omständigheter ändå är bättre eh, än att våra medlemmar på sjukhusen hade gått in och jobbat utan något extra avtal mm. överhuvudtaget. Mm. Mm. Bland annat innebär det som är undertecknat av kommunal att istället för att övertid betalar sig först med två timmar enkel övertid så får man över tid från första timmen. Direkt. Mm. Men man har inte kunnat få in i avtalet när det är meningen att personalen ska vara ledig. Mm. Eh, och jag då, som har kompisar som jobbar med eh, coronapatienter på intensivvårdsavdelningarna nu. Mm. Där kom ju i fredags fick de veta att från och med i fredags var all personal beordrad att arbeta 12 timmars pass. Mm. Och i det här avtalet som kommunal har tecknat så har man försökt att få in då när ska personalen vara ledig. Mm. Den skrivningen fick man inte till med mm. arbetsgivaren. Mm. För de vet, så inte det är, hur, de vet inte hur det ska gå till. Nej, det Eller? är en ekonomisk mm. uppgörelse skulle jag säga. Mm. Enkelt uttryckt som man har gjort då som gör att det är tid istället mm. för enkel. Mm. Så det är bara monetärt mm, mm. Men inte, just nu. Mm. Det är inte arbetsmiljödelen. Och, mm. och det, är kanske det, är, den. det som är kanske det mest akuta. Ja, precis. Mm. Mm. Eh, jag tror också att Moderaterna har eh, krävt eh, till exempel att vårdpersonal ska få eh, 5000 kronor extra i som extra pengar. Jag förstod mm. det aldrig som att det Under var... Tre Under tre månader. Superpopulistiskt. Ja, ja. ja men verkligen. Det är, ja. Ju ett, det är ju ett förslag som, eh, som man ju på alla sätt och vis kan eh, liksom, eh, tycka är rimligt. Eh, att man får mer betalt. Men jag kan tänka mig att för någon som jobbar fackligt i kommunal... Det är ju någonting som man har sagt väldigt länge att det här borde vara högre löner i de här Nej, men jag, tycker så här, alltså, eh, jag blir nästan generad mm. och eh, jag förstår att det kommer att finnas massor av arbetskamrater till mig. Eh, jag själv skulle också bli glad över mm. 5000 spänn extra i månaden. Mm. Men det, handlar inte, det, det kan omöjligt handla om applåder eller extra mm. pengar i dagsläget. Mm. Eh, nu är det eh, ett exceptionellt läge för all personal i vård- och omsorgsyrken mm. men det är inte så att vi är ovana vid att slita hund för de pengarna som kommer in på kontot i slutet av månaderna. Mm. Jag löneförhandlar eh, hundratals av kommunals medlemmar på de största kollektivavtalen inom vård och omsorg. Mm. Eh, Förra årets löneförhandlingar, då hade jag eh, en kvinna runt 60 år, har jobbat 30 år hos samma arbetsgivare i hemtjänsten. Och då ska man tänka att eh, ofta så är ju lojalitet är ett sådant ord som arbetsgivarna tycker är fint att ha i lönekriterierna. Mm. Och då undrar vi, eh, men vem ska man vara lojal mot? Dig som chef eller kunden man går in till mm. eller företaget eller vad ligger lojaliteten? Mm. Man ska vara flexibel eh, och så vidare. Mm. Hon kom upp i en lön på 25 000 kronor. Mm. Alltså några år från pensionen och 30 års troget medarbetarskap mot samma arbetsgivare. Mm. Och är uppe i en lön på 25 000 mm. spänn. Mm. Det är ju inte, mm. det är ju liksom ovärdigt mm. och att nu vill jag ge oss en totalsumma av 15 000 kronor extra då, mm. eh, fördelat på tre månader mm. och föreskatt. Mm. Gissar jag också då mm. att det är tänkt. Mm. Eh, det är ju inte, inte rimligt. det blir ju skrattretande lite i de här sammanhangarna. Mm. Efter ett helt yrkesliv och inte har kommit längre än att man vid 60 års ålder är uppe i en lön på 25 000 kronor. Mm, det är ju mm. faktiskt ovärdigt. Det är skandal. Ja. Nej, men, och, och du, det kommer ju in på det här. Det, är ju, det blir ju också genant när den här diskussionen om applåder eller inte. Liksom, Upptar en, en, en liksom del av Eller i alla fall mitt Facebookflöde Så har det varit mycket Många av mina kompisar som jobbar inom vården Har här: nej tack, inga applåder ja. eh, Vi vill hellre ha högre lön eh, mm. Jämt Än liksom mm. applåder nu Um, ja men man kan inte, man kan inte lästa den enskilda individen som vill applådera. Därför att den enskilda individen den, den lär ju knappast ha möjlighet att öppna sin plånbok och mm. börja dela ut pengar mm. till oss Det är väl hjärtansvärt och fint på alla sätt och vis att ändå vilja visa mm. eh, att man uppskattar att människor går ut och arbetar i mm. de här förhållandena. Mm. Men, så jag, jag kan inte bli arg på Nej. det. Jag tycker att det är harmlöst och mm. lite gulligt och mm. jag tänker att man ändå gör någonting för att visa sin uppskattning. Och, och, för att, eh. och, för att in, och för att man också på något sätt lägger en stor vikt vid att det är de här människorna som nu får det här att fungera. Alltså på något sätt ja. att man uppmärksamma, det är ju viktigt. Ja men om man visar sitt stöd och mm. Mm. alltså sitt på något sätt medborgerliga deltagande mm. Mm. i vad som pågår just nu mm. och sen om om den enskilda individen har en möjlighet att göra det genom att applådera eller skriva dagens ros mm. i, i mitt i tidningen mm. eller hur än det må vara så är det fortfarande också ett sätt att aktivt delta i att mm. lyfta problematiken med att det ser ut som det gör inom mm. vård och omsorg. Mm. Så arg, arg, jag är inte arg Nej. på dem. Jag tycker att det är fint och, och hedervärt att man tar egna initiativ. Mm. För att ändå visa, visa sitt deltagande och visa att man är medveten om att det inte är vem som helst som är där och jobbar. Mm. Verkligen. Mm. Um, det, som, uh, det som jag tänkte att vi kunde avsluta med att prata om är ju vad uh, kommunal... Finns det liksom någonting som arbetarrörelsen som helhet kan göra för kommunal nu? Vad är det för krav? Alltså, i, min, I mitt huvud, anledningen till att vi har liksom startat den här podden är för att man ska kunna fundera över... Eh, och inte. Alltså det är ingen som vet hur den här krisen slutar. Det är ingen som vet när eller hur det kommer se ut då eller på vilket sätt vi, vi kan föra liksom samhället i en mer progressiv riktning efter det här än. Utan för, mig, för mig handlar det väldigt mycket om att, att fundera på det. Både vad vi kan göra här och nu. För det är ju helt uppenbart att till exempel i äldreomsorgen i Stockholm just nu så är det kaos. Och det mm. behövs politiska krav och ett politiskt tryck liksom snabbt helst det Mm. Eh, men det finns ju också frågor eh, för kommunal, eh, kommunals medlemmar som kommer vara avgörande när det här är slut och som inte får liksom tappa eh, i, vad ska man säga, i relevans eh, även efter lönerna, eh, arbetsvillkoren, eh, alltså funktionen av att det är så många timmisar till exempel som jobbar inom de här yrkena kommer ju visa sig få ganska ödesliga konsekvenser. Det, är ju, det vet vi inte än, men, men allting pekar ju på det. Nu är ju just vi, ett av de som, förbunden som har lämnat LO-samordningen- mm. baserat på hela las mm. Och det är ju för att vi har gjort ett aktivt ställningstagande i den frågan. Mm. Och vi vill ha bättre anställningsvillkor till våra medlemmar- vi kommer, ju, vi kommer ju att ha en helt avgörande avtalsrörelse framför oss, både på kommunala och privata sidan. Mm. För att vi, vi löper ju också stora risker att få sjukt besvikna medlemmar om inte vi gör en avtalsrörelse av rang efter detta. Mm. Ju, nu, jag representerar undersköterskor och vårdbiträden men alla andra kommunala expeditioner, de har ju äldreboenden, de har förskolor, de har fritidshemmen. Mm. Eh, om inte alla de här personalkategorierna är ute och arbetar nu, då kan ju inte vi andra Nej. åka till jobbet. En av mina söner jobbar i särskolan. Deras elever måste vara i plugget. De blev kategoriserade som en av de samhällsviktiga funktionerna. Och tar hand om svårt funktionsnedsatta elever i alla stadier av skolgång från småskola till gymnasiet. Vi kommer att ha mycket att leva upp till i kommande avtalsrörelser. Kommunal på KS de skriver ju nu nu hyllas och applåderas vi när corona är över, så tänker man fortfarande sparka 163 mm. mm. undersköterskor mm. eller vad det är på KS. Mm. Eh, och eh, huruvida de här öskorna får gå eller inte från KS, det kan ju vi inte spekulera i mm. idag. Mm. Men vad vi åstadkommer i avtalsrörelsen, det kommer att spela enormt stor roll för kommunal framåt. Mm. Eh, både på privata och kommunala sidan. Mm. Nej men verkligen, och nu när eh, dels så har ju regeringen öppnat upp eh, A-kassan för, för många. Eh, ja. Och det, det strömmar ändå till människor, till fackföreningsrörelsen i stort mm. eh, under en sån här kris. och Eh, kanske också för att man gör det lättare att eh, vara med i A-kassan och få mm. rätt till A-kassan. Mm. Eh, och där tänker jag i alla fall, du får rätt om jag har fel. Men då finns det ju för, för alla de eh, branscher där det nu eh, blir liksom många varsel och mycket arbetslösa. Eh, där finns det en poäng för att, att stödja... De yrkena som helt uppenbart har visat sig vara de samhällsviktigaste. Det vill säga mm. eh, vård- och eh, ja men Förskolepersonalen. Eh, mm. liksom, precis det som du sa. att De som gör att vi andra kan gå till jobbet. Liksom. Mm. Mm. Eh, så det tänker jag är en, en viktig... Där finns det en viktig liksom, bro att bygga mellan... –Mellan olika Absolut. Ja, men –Absolut. Vi nämnde ju inte busschaufförerna, mm. men de är ju också otroligt viktiga– mm. såklart, –för att mm. vi ska kunna ta oss till och från våra arbetarna. Mm. Eh, men jag tänker så här också, att LO generellt... Eh, nu Vi behöver ju öppna upp... Företag ställer ju om sina produktioner och eh, står och är beredda– –att börja tillverka skyddsutrustning mm. till vård och omsorg– mm. –istället för att göra det de normalt gör i sina fabriker. Mm. Och där bör väl både kommunal och LO totalt sett gå in och utöva påtryckningar mm. med alla mandat som möjligen finns mm. nu för att också få igång en produktionskedja. Mm. Och där borde vi vara solidariska mot varandra inom LO-produktivet mm. i de frågorna. Mm. Mm. ja Och verkligen sätta ett press på För det handlar ju om Det handlar om de som jobbar i fabrikernas liksom Arbeten och det handlar om ja. er Typ hälsa Som jobbar ja. i, i äldreomsorgen Och i vården mm. Visst men jättebra det tycker jag, då, då, då tänker jag att det får avsluta Vårt, vårt lilla samtal här Om, om liksom vad, vad som krävs mm. Utav oss andra Helt enkelt ja. Vi kommer höra mer av Kommunal i den här krisen Det är jag fullständigt övertygad om Är det någonting som du vill göra reklam för Eller någonting som du vill tipsa om Till våra läsare Eller till våra lyssnare jag tycker att man självklart ska vara med i facket generellt. Inte uteslutande i kommunal. Vi vill ju ha våra medlemsgrupper hos oss naturligtvis. Men att vara med i facket överhuvudtaget och att gå med i en A-kassa. Mm. Och sen så är ju kommunal och vårdförbundet är ju de som är ute mitt i det här pågående orkanen just nu. Mm. Och det är klart att man... Ska titta vad vi jobbar med att åstadkomma. Mm. För våra medlemmar som är ute på arbetsplatserna. Mm. Jättebra. Jag vill göra reklam för att alla som lyssnar på den här podden. Eh, borde också prenumerera på tidningen Flamman. Vi har en, en svår, eh, ett svårt läge rent ekonomiskt. Även vi under den här krisen. Och eh, vi behöver varje prenumerant som, som går att finna. Så gå till flamman.se och teckna en prenumeration. Så Tack så mycket för att ni har lyssnat och på återhörande i nästa vecka. Ha det gott! Hej hej!